Otca i Sina i Svetoga Duha Oci, braćo, sestre, deco Hristos Vaskrse Hristos Vaskrse I svima nama koji smo tu od početka ili koji smo nedavno došli nama kojima se život sa gospodom, sa crkvom promenio na bolje i nama kojima se nije ni malo promenio možda postao još gori nama koji smo sa gospodom naučili da volimo ili onima koji još nismo naučili da volimo i da osetimo šta znači biti voljen svima nama gospod danas Kroz reči svetih apostola Pavla i Luke daje nadu preobražaja, daje putokaz u večni život, ali i putokaz u carstvo sebičnosti i tame. Jer kaže apostol, ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, i obasjaćete Hristos. Ne prestajte na njihova besplodna dela tame, jer sva dela tame jesu zaista besplodna i bespredmetna, jer im je kraj samo ovaj život. Trenutna, kao munja koja blesne i osvetli prostor, i onda nastane još veća tama koja neće nikad prestati. Tako je bilo i s ovim bogatašem. Na izgled sve je na dobro. I zasadio šenicu i ona je rodila. Rodila više nego što se očekivalo. I on je fino sabrao. I sabro je toliko da više nije imao gde da je smesti. Ali... Prost dobročinstvo Božje pokazala se sva beda, svo siromaštvo njegove ličnosti. Gde je on bio jedino samome sebi dovoljan, jedino je samoga sebe žalio i sažaljevo i svom tom izobilju opet je strahovao da neće imati dovoljno. Pa da te stare manje žitnice, da napravim još veće, da saberem svo to bogatstvo i duši, jer on je dušu poistovećivao opet sa materijalnim. Pa i kaže, dušo moja, jedi, piji, veseli se. Ali to veselje kratko traje. Svo to... Bogatstvo što čovek nezajažljivo sabira kao pena morska nestane. Jer kaže, evo ove noći i kome kaže? Bogatašu, bezumniku. Kaže, bezumniče, ove noći uzet ću dušu tvoju tebe, a to što si sabrao, čije će biti? I završava, teško onima koji teku bogatstvo na zemlji, a ne bogate se u Boga. Nije bogatstvo samo po sebi zlo, ali kada nemamo ono istinsko bogatstvo, kada nismo Bogom obasjani, kada nismo iz mrtvih vaskrsli, kada nemamo to istinsko usmjerenje večnosti, jer jedino ljubav, ljubav Božja ostaje na kraju, jako je ona u srcu onda život ne prestaje onda je kako i apostol Pavle kaže smrt dobitak to je bogatstvo koje nam se nikada neće oduzeti i zato da po rečima svetoga apostola Pavla iskupljujemo vreme jer su dani zli zli svojoj prirodi prolaznost i po padu ljudskom još od prvog čoveka Adama, gde naša priroda nezadrživo teži ka zlu. I u današnje vreme egoizma, materialnosti, bezosećajnosti, raznih naopakih vrednosti koje su postale merilo ličnosti I danas apostol Pavle nam govori da ne pristajemo na ta besplodna dela tame, jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine, sramno je govoriti danas i šta se javno čini, a kamo ta dela koja su i danas tabu i koja su i danas sramna, šta to sve može biti sramno je i pomisliti, a gospod nam je dao Nadu, novog, boljeg života da, ne, da se razobličavaju Kako kaže apostol Da razobličavamo zlo Ne ljude, ne Božja stvorenja Već ono zlo koje je obuzelo Čoveka najsavršenije Božje stvorenje Da se ne pokolebamo u činjenju dobra da se ne pokolebamo u žrtvi, u trpljenju, u smirenju, kroz pokajanje, kroz hod ka istini, da nas obasja Hristos i da budemo njegovi zajedno sa Svetom Ekatarinom, koja je u mladim godinama imala veliku mudrost od Boga danu, da je kao 18godišnja devojčica pobedila sve tadašnje, mudrace i filozofe jer je bila obasjana Hristom i znala je istinu života i smrti i vremena i večnosti. I za tu istinu je mlada postradala, ali je i dalje živa, i dalje nas hrabri, i dalje nas ona uči istinskoj mudrosti, da sa njom danas i sa svima svetima, Slavimo krista, Boga naše, i kome neka je slava sa Otcem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amin.